alhamdulillahi rabbil alameen assalatu wassalamu ala rasulna muhammad wa ala alihi wassahbihi wassallam taslima kthira Allahun jalla wa ala falanderojim viti ndihim dha faalik rkojim ne vërdujim adha sad adhen kto pak dit qe kan beth nga kimwayi bëkua rima zanit nukto takime pas namadit sabahut nukalut Allah nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n gjithsa angazhimet për piketun Allahu ti pranon edhe shumë fishon se si shpulime ndërsa të metat është çjen pjesë për bërse ju nësi në si njerëz Allah nëi fal et në të na përmirëson. Të ndruar njerëz të mirë gjithmonë japin shembull të mirë. Ata që përpiqen me çën të mirë Allahu xhella wala yun dihman. Mir po Kë nuk do të të se dhe njerëzëve të mirë nuk ju ndodhin gjëratë të pakëndshme, apo gabime dhe lëshime eventuale. Si kur që ka thënë pegamberi, sallë a sallëm, ku lëbëni Adem me khatta, gjithbita Ademit, gabojnë. Mirë po të gabimtarë, matë mirë ata që pëndonë të ka lau të bare këtë talë. Për në njerëzë akunisht, kërë i kanë shambu njerës të mirë, dhe pasta i shojnë të kata diqka që nuk është në regullë mund shgën njehenë po një duhet që të kuptojmë se gabime që ndonë në afekt, pa qëllim, dëshime eventuale që janë pjesë përbërse në të naturës njërzore, nuk duhet zmadhuar, nuk duhet rritur për të i kufeve, por do të ullur shikimin edhe lutë Allah në gjellera që në përmjësënë të naruan të gjedhve. Familia e pegamberit, sallat dhe sallem, ka qenë familja më e kompletuara e mundshme në nivel njerzor. Dhe janë shembulli më i mirë si duhet më qenë, edhe si besimtar, edhe si bashkortës mes vete, edhe si familje e tërënt përgjithë. Mirpo, a ka pasur ndonë problem brenda familjes së pejgamberit alayhi sallatu wasallam? Apo kanë qenë perfekt? Gjithçka ka, ka funksionuar si është më e miri kurs ka pas as fjalos si as fjalos kur ka ndodh sho apo ka qen ndryshe. Po në esenc ka qen familje e rahmetit, e dashurisë, e respektit. Por edhe aty nga njeriu ka ndodh fërkime të caktuara. Sepse janë njerëz. Dhe pikërisht disa gabime kanë ndodhur vetëm në familjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam, çan njerëzit marrin sim sim ia bëvën. Ne që ta përmendim në kadrin e dobive që i nxjernë nga rasti që të dhe të përmenim sëtë inshallah. Transmetohet në libët e hadithit, si kusët e imam Ahmedi Rahimullah, e në libët tjera, hadithi është i sakt, se një dit, hafësaja, radiallahana, vajzëja e omerit, ka pasë problem me safien. Safia bin Tëhojej, ibn Ahtab, ngruja pejgamberit a.s. dhe në kuadrët e fjollet që bëjë, si i ka në shkën bëj, si gra, Mesvete ka thon sa Hafsa i ka thon Sofias ti e bijaj një çifuti. Do ti priornë kia godi. Edhe është lëndu shumë prej kësaj fjalë, do të thon Sofia. Kur kar, pe gambiri, ka pejgamberi sallallahu alejhi dhe ka gjet Sofien duke çajit. I ka thon ma habaruki. Çka është puna? Çka ka ndodhur? Ka thon kështu më ka thon Sofia. Kështu më fali, kështu më ka thon Hafsa. Hafësëm ka thonë se unë jam bi e një që futi. Dhe kjo më ka lindu. Atëherë ka thonë pejgamberi, sallallahu sallam, ka thonë ti e bia e pejgamberit, dhe agjen pejgamberi ke pas, dhe e gruja e pejgamberit. Kështë ka mundësi më u krenu me diqka parateje. Kështë dhe ka qesu, së fjenë. Pas të e shkëty hafësë i ka thonë, ja hafsa i tekilla, o hafsa kifrik zotin e më zbëg shto atër. Edhe që su situatë i ka pajtu për përgëmërin e Alehi Salatu Osërëm. Që ka marim nga kjo, që e përmenatë ndërullëzër. E para thashë se familje përgëmërin e Alehi Salatu Osërëm, sotë që i dërguar e Alehi Salatu Osërëm, ka punu me ta, i ka këshillu, që ka një përshambullë në dhjetë disë në fundit, Qëfar të a ishte radiallarën për familje, për pe pejga mërësën, ka thonë, nga masa që i ka ndërmarë specifike për këtë dhe dhe dhe dhe dhe është, o e i ka dhe ahle. I ka që familjarët më falë. Për pejga -pe mërësën, nga që i kujdesin për familje ti. Apo shë rizunë kuënë në Ramadonën si duhen, a janë si duhet. Mirë, po me që thatë, njëherës në do dhe dhe në pëtën. Nga njëre, këm po në më mend nuk funksionan, tek më më një bja në mendat, po vëllat, po që, shkoj, për daj në dodi në të gjiratu. E dyta që marmë nga këtë në rodozër është se Safija binti hujej imni ahdab ka qenë bia një prej u dhecve të piseve hebreje që pejgambini sallallahu sallam i ka dëbun hajber përshka këse e kam prish marveshen ka bu marveshën me ta, e ka në thuj marveshën. Edhe i ka, një e pegamerës o më mundësi me dojnë nga Medinja, përshka kësës kanë qenë më, e, cigurt, musliman për e tyne, përshka kësë e ka në thuj marveshën. Kanë shku në hajber, një piesë, në honë, ma lërgë Medinës. Po dhe preti ka mu probleme, ka do një betej dhe, në më honë, është vrao, Më ndje është vra, baba i sajnë me dinë e duke qenë, endë. Si pasoj e të rathisë u ka bëha. Pasaj, pejgamës në e ka mërtuhu sa fienë në Khajbera. Dhe më më babën e sëjnë ka pasë problem, por ataj ka mërtuhu pejgamberi Alehi S.A. Që ka mërëm pe kësaj? Se Muhammedi s.a.s. në rëzër, rëzër, nuk i ka pasë problemet me njerës personalë. Zë ka pasë problem me babën, të një pasë problem me djalin, me qikën, e me këshin, e me këshët. Sko kështopë? Kjo gërë ka pranë një shlamën, ka qenë i mirësarën për, për pejgamberësën. Babën që i s'ka dashtë, ka metë të mundë si këndërshtari Muhammedit Alehi sëratu osëram. Pëndaj, Muhammedit Alehi sëratu osëram, në kamësu me këtë shambullë, se nuk pagunë faturat kur kush për askendë s'ka thonë të e bia këti tash, baba i soj ka qenë këndër shtarë, për kësë ka qenë kështu, kësoj edhe vlau, edhe burri, edhe baba ju kamëra me luft me pejgamberin sallallahu alai sallallahu. Por me që dhatë, kjo ka qenë tjetër. Ma dje, kër ka qenë ma herët, e ka pon një ondër, që ma one ka kuptu që ajo ndër ka aludu se, do të bëtë gruja pejgamberit alihi së ratu së ratu. Në në tjetër, që ka në islamin, da në kjo gru, ku e ka për jardin? Nga një fesë që e ka lëftu Muhammedin s.a.s. Nga një fesë që ka bu të rathi, ka bu alianë sa me kundërshtarët e Muhammedit a.s.a. U me që thëtë, pegamberi a.s.a. e ka martu, dhe është bërë nëna e besimtarve. Safija është nëna e besimtarve që i bje se dikush, pa varëse shfa priarë dhe ka, pa varëse shku i takon, nëse angazhohet, pa ishet me dije, me besim, me dëvëtshmëri, ngritet, ngritet, edhe kundërta, aje cilë nuk i rrivetit gati, nuk pa ishet me dije, me dëvëtshmëri, me putë mira, pa varëse se nështë ka priarë nga familja me përzjedur, nuk i krym punkt jap. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi men bet tabi, veprë lum yusri bi nesbu. Ato që lënë mrapa puna, nuk ështëim për para, për ardha. Ai që jetë mrapa me punë të veta, do kuma me do hum me shtynë për shkak këtë për ardha. Andaj shikoni shtami so është i drejtë. Kjo ka thënë shikoj Familia sa e ka luftu pejgamberit, s'po tham s'ka besu, e ka luftu, dalan, ka luftu. Po kjo s'ka qenë që ashtu. E ka ngrit islami, e ka bërgru të pejgamberit, a.s. nënë e besimtarve, nënë e kajtë besimtarve, dinë kemet, nënë e jonë është. Nësë gruja pejgamberit, a.s. nënë e jonë është. Shukari Bilallin, r.a. Korë ka qenë Bilallin? Në meke, rabë, rabë, jo shërptor, rabë s'ka pasë dhejt asë me pasë pasë u një. Ketë që ka punu, ka qenë për zotë një dëvetë. E që ka taku biladit, bukë më ongërë. Qa që e ka ushimë më bukë edhe, dhejt të shë e ka e për në herë më vishë. Nuk ka pasë dhejt posëdimi. Pasë taj, qëfar kështë e timi? Rahi e, zullon, agresion dhe ti. E ka blevu bekri, rrëdjallahu talano, e ka pasë po, tu, tu, Më thonë, euh, duke u dhunu, edhe, edhe duke u shtu dhunda e ti. E i ka thonë, sa për më shëtë këtë rëbë? Kërë ka pëjë, zotë një e ti që kjojë mojë, me qëtonë shpyrët, se i ka nëmunu fort, ka mërë për qëka që. E vëvekër ka bljefën. E i ka thonë, zotë një edhi, e ti. E vëvekër ka thonë, ka menu që e trektari fort, po të mashtrova. Kërë rëbë zë bënë asë që i ka qëpare, të kemë li për tre fish. Da, unë, ka do është ashtë mja... A di në kur një kushtë dhe mënë, dhe me të kallu që i fërë të kojnati, e këshu me të plasë fërë të një halama e vonë. Po e mënë kërë s'ka qenë i tila. Që le janë që i dikushtë që i si këshu me, me, me, me plasë të përshu. Ka thonë, nuk di ti që i bëjë esopë, po në esopë e të mi ja, edhe pesë fish me palipë që i kësha paguafë. E ka liru ka unë, në të horë le vëgjila, je i lirë për i të zotëm. E ka liru. E kër e ka liru e bobekri Bilalë, në që ka o bo Bilalë? Moezini, pekamberit sallallahu sallallahu sallallahu. Bilal e ka thonë pekamberësëm. Bilal, në nëllet e tua, pekamberësëm, kur ka shku në në në miraj, ka hinë gjenet, ka mësua la me pa palatë në omirit, me pa atësër, me na kazushë për nimejën këtu i komni e kumni nalët e tue, të kumni ka jesë në gjennet. Bilalë dhe e fërë, radhjallahu talem, Bilalë habeshia, pia të pia u alafën, rabë medine, rabë meke, pas taj i linë li li li medine, edhe me zinë. Krejtë sahabët, pejkambejre asam, që fyrë e iftarë kamu me ta, namazën me ta i kamu, a i konë. Bilalë dhe, fër. Islam, dhe, dhe iskotena, e fërë. Ngritë islamë e për njëri. Ndaj, s'ka të na, e ka këtë përjarë Në Samaritan z bën më unë ngrohën. Do të më dhon vën ku e kapta. Në ato që ka koprirje. Andaj Safia ka qenë në spitale, ajo dhe Devos që ka qenë grye e pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe e ka mërduar që, du me ndërru, ëse, me që në nën e spitalit. Tetë të them domthon të ndërua lëzë në spital rrsë. Shikoni pejgamberi alayhi sallatu wasalam çfarë meshtrie, domthon e ka trajtuar problemin familjar. Normalisht, mësë pari të ndërrundës rëpër, për me i zhidh problemet, për me i zhidh problemet të familje, me, me, me, me ratu, do të me e gjizu një autoritet, që të gjithë të respektojnë e në ngujnë. Në së ka autoritet, atër nuk pajtojtë kur këshme gjyëkimin e të nga. Por pejgambene sa, me gjithë butësin që ka pas, afërsin, mshiren, i ka toleru dhejme një aspekt, nështë ta me... Me ne vizë, mirë pa, autoriteti është autoritet, është dafë më respektu. Një dhe një gjithë familjë të ndërëzën du me pasë rahmet, me pasë zashni, me pasë tafërsi, me pasë mirë kuptim, me pasë bashkëpunim, me pasë diskutim, me pasë besitim, me pasë më kejtë me pasë, mirë pa, këtë nuk banë me e anullu autoritetin. Që, mon, dohë dy kushë më vetë, dohë dy kushë në të fund në onë që është të pjabuim. Dohë dy kushë mi unë që ata dëvë mi pajtu Nëse nuk ka autoritet, është kaos. Nëse gjithë kërën vitët, une me ne qështute, qështu ku qështu qështu më bëhë, qështu ku në me nejë. Nuk ba në kështopë. Nuk dojnë pasin për rëmë mirë kuptimi po bashkëpunim për në fund, duhet me egzistu në autoritet. Ane, kur kar, pejgamberi sallatë më familje, ka qenë autoritet. Qajki halët, qëka të ka ndodhë, qështu më ka hamë. A, hafsa të mërën zërë, nuk e ka ofendu nuk e ka ofendu sa fihen bi bazën e, do më nënë komplet poplit, të hebrejve, të jahudive. Po bi bazën e, fisit sa që e ka trahtu edhe ka bu keqë për pe pejgambirën sam, kënë ti për që si lojë jeti, për që ty një jeti, e kam pas një fërkim, mirt, të një muajë, vëse kamë nëmë që bu fleta. Që i ka mërët, rrëzjallat të halë anë, e pejgambirën sam përmezbu situ atën, që ka është fokusu në andë pozitive. Kjo është e vërtit që kjo është e që ti fisë si po. Mirë, po që ki fisë prej ardhën për kujë ka? Dhe mon, ka pas prej ardhën për Musa Elisam. Musa Elisam ka qenë prej Beni Israelve. Edhe agja i saj Haruni. Dla i Musajt Elisam. Ka dhe ti, gruja për i gambeni ti e dhe. Dhe i të dhëzë, dhëzër. Dhë dhë dhë. Jini me që më shtaj slidinë. Mbufogu sunon pozitive. Dini mëson përparësi situata caktuara. Domthon ka situata kur duhet më përmend, për shembull, ë atmetën që është gazetë si të çortu, jetu kritikuo, jetu përmirësu. Mirpo, situata kur do të më pajtu, duhet më e di çka më përdor. Ne kanë ndonjë udhëzimë për dorë, këtë, sitat, këta e këtë, këtë, këtë, këtë. është për këtë citat, këtë është për këtë kohë. S'është ku atash atë. Ose ndonjëherë vani, ndonjë rrethona, duhet më di çfarë dhë situatë që më thon ata. Që smosilla. Përdoj, pejgamberi sotë në këtë situatë, nuk ka qenë ashtë situatë që mi thonë përshambullë, po, këtë është është halë, halë, ti, je, një me, së është e situatë ashtë më avdo. A se ka përmen të kalu më në fare, me ngushtu. Ka qenë e që ka qenë ka kryu, ka marë fund të të të histori, të të, të, të fache e jetës. Përdoj, me ditë që është më sirë. Përshambullë të ndërruhëzërë, zdoj të narujtë Nëse ndodh dikush në familje me i vdek dikush në situatë më të ç'i thonë t'na s'ke çysh shik ka kurish nësha vlora. Atësh i ka deg ndër thonë atë sira i ka deg. Mos e prem, ka deg çashu ndeka. Edhe shkon me ngushtuata. Familja kanë telashe. Ata kanë çysh do koft vetën e kanë avo. Me vallaj Zivec. Punkt, këçi ka te zotë ertre. A është i tota më thonë ç'është? Nuk ka se do ata më thonë dash. Leva von dikur. Ose nësët vetë dikosh, a ma ta kanë dekë, Allah ju dhe lashtë nëshë, Allah e më shurë, thujë në fjellë të mirë jetës, më edhe e të saftën. Më vetër më shparlujës haditha, për shambullë, se a i që vëran vetën në gjithdel për gjenimit kërë, për shambullë. Shësë në këthot ke në atë. A e më në ndikoni njër meqë, me di që ka për menë, me di që kanë gushtlonë, me di që shufilat njerëzve. Shë që, pe Shumë nervoz. E ka pasmi e xhillu ka dish një qos. Nje ka thën, qen... është është merdhespë nervoza thon. Go të përgjambelë. Përgjambelë, ali ali sason. Më i pa thon këtë njeri. Ç't i vash? Jo, so, son, son nervoza fort. Ai nosa spë nervozon, të bëjë punë të tua atë. Bo ke pinë nervoza. Ai më thot përgjambelë të bëjë punë të tua. Ja, po fort keq punë i ke shposa mëse. Me rujt, pegambërësëm, ka thonë, unë e di një fjallë, a i pëninë. Unë e di një fjallë, me pa thonë, qaj që atje, bëjegi punë më mirë i kishpasë. Audhu billahi minë e shetanajimë, a i pëninë. E ka marrë shilla. Follë direkt, se direkt një follë ka mundësia i thot në fjallë, pas e i kushënë me imanë. E kujdenë si pegambërësën për njerëzit, me i pajtua, me i afuru, me konë i kujdenë shumë njëri. Ma vijë, radjallahu E ka qenë me një kërë ka qenë shumë fit në mëllë. Ka qenë shumë trazina ka qenë, shumë për njëme ka qenë. Ka qenë situatë e qenë, po në atë ku kërë ka marrë më vitë ka qenë ka qenë trazina. Edhe ka njësë me qenë punë, dyzen, ka dalë, ka dalë, ka dalë, të i pajtonjes të uja fru. E ka vetë dikosh qush pjadole. Mas më ma vitë, më vitë, kërë ka qenë situatë e shë eronëse, para më vitë ka pasë beteja, luftë vetë, njën kë ka thon e konvenduos mes meja dhe me syre nik kimë të flokut. Pana sa so i hodh as raporti me ta, sa so le të kuptohet, nik kimë të flokut. Ose kur ata pengren shogun në pioj çej ka pak. Kur ata po habiten diku në të pengre ka pak. Çimë e balansua. Mençuria njeh me më të balancuar ton. Amë çaru. Me këto konflikt problemet, latosh, latosh. Me kënd dush për njerëz tash mushu prish. Shumë qallaj. A ma me di të njerë me majtë balansë me pajtu, kjo është e sejnë sa po. A daj pejgamberi së sëllem nuk ka gjyku me gjykim që ato dyja mundin në u, atësërën me te prio, pëtën. Ka da është me gjyku me gjykim që është në fawartë të pajtimit, ju në fawartë të dënimit dikujt apë. A daj ka vonë kësaj, këta ka livdu, ka. Kosh për atë e ka më të si mu livdu, kosh. Ti preardin pëj pe pejgamberve, burin pejgamberve, shpit pej Kusht ka mundësi me u livdu para te me dhiga, kusht ka mundësi e nërë. A daj, pe kamarësa ka qëcu, e ka pra onë të mirë, aftëm. Në gjithashtu, i baku i hafës, e i ka va te, ka këfi kifri ka lanë, se e ke lendu, kifri ka lanë, se kjo është lendim, në bankë shtapër, kaqë, murë forë dhe s'apër. A daj, kjo shambull, me dërëtejt, ideal, shumë praktik, Se, qërë dhëtë me kuptu ka njerë e rëthanat, qërë dhëtë me pajtu mes njerëzëve, qërë dhëtë me qesu situatën, sa ta është fillemesh të përton, për. ndodhën gabimet, ndodhën mes njerëzëve, por, ndodhën me ditë njerëi qërë me i afruafën. Peygamberi Alehi Salatu Veseram e ka përmenë se el kelimet të tajjibe sadaka. Fjale e mirë është sadaka. Bole mirë sikur të më dajnë limosh. Pse? Se ka që kam mushën bëm me një fjalë, vallahi me kush di sa parësmush bëbot. Një fjalë mirë sot mund të kripon shumë. Aba ka një fjalë mund më kon, çka që keqë? Se do të thënë me kush e çka s'un bën keq, s'un bën keq me një fjalë. Fesadat më bëllona fort. Mersimesh njëri bëu fesad apo. Ande Allahu dhe leula. That inna Allah la yuhibbul fesad. Allah nuk e dhe në fesatin, Allah nuk e dhe në shkatërimin, nuk e dhe në Allah u gjellë u alë e rënimit mësë njerëzë, Allah u gjellë u alë e dhe në pajtimin. Dhe e fundi që duke përman nga këto këshilat e në lëzë dhezër është se Muhammedi sallallahu sallem me gjithë që ka ndodhë këto gjëra në familjën e tijem, nuk i ka pengu me i transmitu, aftën. Nuk ka pengu me, i tështë me du. Do me thonë, këtë rast mes hafës dhe sofijës, a kanë ingjezu di kush me kamere, ta një ka dalë kaseta dhe u po? Jo, të. vete ka liu pegave, vete ka liu me tështë me du. Vete ju ka thonë. Qëka i bjen kje? Si islami është fejë natyrshme. Nuk prezentan islami, në mësime, nuk komplet të pacha, si me lachet. Ja. I kalzonjë me konë këtu që po ai kalzonë kaherë do s'hanë që pse jo kuptonë që edhe këta janë njerëz edhe ta gabojnë ai nuk është kush me konë me lekë një apo mushhtir kishë unë s'boj ku bojm gabimin kom gabu pranoje kom shu sprish pun nuk është nuk është nuk është cenim i autoritetit në njëri që ka autoritet me gabu s'është cenim kjo të njerëzimi ç'në bash arroganca mendjemësia me këmbgul gabim ç'ka është kjo kërca Ga, pas në gabu, po më janë në keqa. Në dohetin këto sanat. Edhe në familja dhe jashtë, kush të kofta? Për. Shka, grua e përla, dy grua ti, nëjnë përla. Na sot flasëm që një mi e katërin e da ka zonë që shumë përla to me zveten. Nësë më shifëm kërgja. A nëjë ku më tonë dhe Sara, në në finë tonë, asë regull, një regullë, asë një mësimë, nuk kemë një ujë mja që i dorën. Eqë, balhapër, që kjo Me këtë sinceritet, me këtë natushmëri, me këtë qelëtërsi, islam është për hapë. Gabim me gabim, doët me trajtu afërë, doët me seru afërë. Shukëja, për shëmëll, edhe Ebu Bekrin, ka njerë qëtë mëtë aferët. Bele, Ebu Bekrin është njerë mëj mirë, masë Muhammedit Salasovë. Nuk ka njerë mëtë mirë së Ebu Bekrin, si njerë. Pejka mërëzumë të të shkavë, ajo është nësë nëhëtë, po masë pejka mërëzumë në ka njëri matë mirëse e Bubekri. Kur ka në shpif për vajzën e Bubekri, për gune pejka mësë ajshën, o konë një akrebaj pe, i, i Bubekri, që, e Bubekri ka mojët me bukë të në kohënë, o kara o konë. I ka bukë, këtë të shë, kej ke që ka pasë familjë të i ojë, a i ka dhonë. Kur ka në kohë, e kësoj shpif jo Edhe ajo që për pjesë e kësaj fushatët dashakeqe, hipokritët. Edhe kërë gjithës u sitata, a verë kanë, a, mu, jo. Maj, këqyrit, e ti familës të temë, s'kam me dëmë, s'i kanë i mu. Nërmanë është t'kja, pëthëmë. Pa e kërëgjë, edhe e kërëgjëri. Pa bigaj rrakë që është shpikë për grunë e pejkamërës për qikën të temë. Pa kur gjëgjë? Ti në një njeve shumë mirë ku jim naqishim te desh qe mir Allahu jalla wala ka zbit ayat jo peigamberi me ekshelu jo jo Allahu ka zbit ayat suren nur te kemet lexohet wala yaat li ulul fadli minku wassa as-siyam as-stafozoinata qi jo kena dhona mura te mire qi mos me dhona po japni japni fa afu wasfahu falni harane gitmun e <tot> la tu hibbuna, e njën këfirë Allahu në kumë. Allahu tha, a ju asë këni qëfë mjënë falë e Allah juve? E dhuja, Allah ju e begatë të anë, e ja mirësi e kapani, e ta është qënë me bu? Nësë me falë, ka dhoni bubekri, bela, jarë, bozë, qëshuja kemë qënë me në falë? I ka thirat, mistahin, ka dhe kaka, pej satë, opet e këthejmë të shukonë. Qa është? Ta është me thonë, bubekri, pekamë, qëta jetë belë të këshumë f është me këtnë lazu musliman në namaz muslimanësi për mu sheh si komo me shta. Lexojmë na. E dhe kë ecën me Ubekrin. Këta Ule Ubekrin, e ngritë Ubekrin. Sa? Ngjerësh kthyim ajat. Kamruç duhet më dal i ka Allah mos dal. Allah më pengoi. Kë ngritë Ubekrin atë. A na është vëzër? Kë shih lla kotipet, e prano kët ngritë. Apo kur tipa si duot, kur ti kushtat formon që ju duot, normal apo. Pais lomërfë e çitërsisë, e pasortisë, e kujdëshmërisë, e ndatshmërisë pasor. Edhe kur të gabojmë, wallahi, dim shmendresh. Edhe kur kushmir, duhra, për. me me të bënd dikush mirë, dim shpëlivdu. Por gjithë këna msimë duhur apo? Mirë po duhet me kon të paisën më dije, edhe me një rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo kanë duhet, edhe kush Allahu xhelora i ka pajtuhur, e Allahu xhelora i ka trejtuhur. Edhe me këto lëshime, këto gabime prap kanë qenë njerëzit më të dashur Allah, të Allahut te barrekut Allah. Ma të fëtë Allah të gjëllë më ala përë. Ndaj, hëtë na mund të bëjmë të është të senë të caklumërë. Pa, në ndodhë të të punë. Po, dhe në pasë një kur që i vjenë, e pajtajnë, e ofranë, edhe bëjmë, po mënejë, pranim nga bimin nëse ka bëmë, kërkojmë falje, këtë që kanë e ojë. Pse? Pse imi njerës. E njerë që është të është përë. Ndaj, islamin nuk, nuk edon a kë Islami nuk e dënë dyftërsinë. Islami dënë qilëtërsinë. Dhe koni pasër. Dhe koni sinqertë. Në raporte me gjithë ka në po. Allah në përmesohë gjendje në tonë. Allah në gjenë leoala në mësofë si me e trajtu njëri të të tërinë. Edhe në familja dhe jashtë familjes. Si me respektu njëri të të tëtë. Të të të të. Ta mënso që të ndojmë autoritetin. Aj që është i pari, aj që është me i dishme, a që është që kërë familjari, respekt, njerës të vjetër, më në respektu, kam përvu e ta din në diqka, veti, e që, të jetësëm, si duhet, o dhe zotët gjëllë e walla, në më mësimet e pejgamberit, alehi së ratusam, e gabimet, eventual e lëshimet, Allah në e falët, e nësë ndodhë dikër me lëndu, a nësë ndodhë dikut në është ta mosme, unë hako një rrët, shë Allah në abu e në halal, Borat një jetë të po shkarkuim inshallah, thonë. Qish po kërkojmë nga Allahu që të na falë tonë, duhet të, të kërkojmë edhe nga një nitet që të na ja falë, një nitet edhe me zama të pastërta, të kulluara, të lidhura, të pajtuara me vetëti, të themi u Allah, na jemi pajtu, pajto tash aty me neva. Sen apo kërkojmë falje. Allah na pajtoft, e na rregullon, e na përmirësoft edhe rrugën për jetë Allah na drejtoft. ذو تيش بريف أميري شامل برماني أدين تاكيم ناشم والصلاة الله محمد وعلى آله وصلاة الله صلى الله عليه وسلم